Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah Pada kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Kembali mempertemukan kita Di dalam majlis al -ilm. Di dalam majlis yang di situ kita bicarakan ayat-ayat Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan terutama yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi hak Allah tabaraka wa taala yang paling besar yaitu tauhid Maka tidak diragukan lagi ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar sekali dan di dalam banyak hadis Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan keutamaan majlis ilmu serta keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu di antaranya di dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman Sahalallahu lahu bihi Tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh suatu jalan Untuk menuntut ilmu agama Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memudahkan baginya Dengan ilmu tersebut Untuk masuk ke dalam surga Wa innal malaikata Latadau ajnihataha Ridhan li talib al ilmi Dan sesungguhnya para malaikat Menghamparkan sayap-sayapnya Kepada Seorang penuntut ilmu itu Karena mereka ridha Mereka senang Mereka Suka Terhadap Amalan Seorang penuntut ilmu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 Ikan-ikan di lautan. Wa fadlul alim alal abid, kafadlil qamar ala sairil kawakid. Dan keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu di atas seorang ahli ibadah, bagaikan keutamaan bulan di atas seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama waratul anbiya dan sesungguhnya para ulama orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbia lam yuwari sudinaran waladirhaman. Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Inna mawaratul ilm hanyalah mereka mewariskan ilmu. Faman akadhahu akadhah bhaszin waafir. Maka Barang siapa Yang mengambil warisan tersebut Sungguh Dia telah mengambil Warisan yang sangat banyak sekali Ini diantara hadis Yang menjelaskan kepada kita Keutamaan menuntut ilmu Yang sangat agung sekali Bahawa Ilmu adalah jalan Yang akan memudahkan seseorang Untuk masuk ke dalam surga sebab dengan ilmu tersebut seseorang mengetahui kemana jalan yang mengarahkan dia ke surga dan menjauhkan dia dari neraka. Ini sesuatu yang sangat berhubungan sekali dengan ilmu. Seseorang dapat mengenal jalan yang mengantarkannya kepada kebahagiaan dan juga jalan yang bisa menjerumuskannya ke dalam kesengsaraan. Maka dengan itu Allah telah berikan kepadanya hidayah kepada ilmu. Hidayah untuk mengenal dan membedakan antara kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah mudahkan baginya untuk mendapatkan hidayah atau taufik dengan kesungguhannya dan keikhlasannya dalam menuntut ilmu maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya hidayatul taufik yaitu kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui sehingga menjadi mudahlah jalannya untuk masuk ke dalam surga mafhum mukhalafah pemahaman terbalik dari hadis yang mulia ini kalau begitu orang yang tidak menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memudahkannya untuk masuk surga Kan begitu Apabila seorang menuntut ilmu agama Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga berarti sebaliknya Orang yang tidak menempuh satu jalan untuk meraih ilmu yang bermanfaat Maka Allah tidak akan memudahkan baginya Jalan ke surga Dan itu bermakna apa? Billah, Jalan yang ke neraka Itulah Yang dibentangkan di hadapannya Karena dia tidak mengenal kebenaran Dia tidak bisa mengamalkan kebaikan Sebab dia tidak mengetahuinya dan dia terjerumus di dalam kesesatan Dia bergelimbang di dalam dosa karena kebodohannya Oleh karena itu Al-Imam Ibn Tayyim rahimahullah ta'ala Pernah mengingatkan Al-Jahlu Aslu kulli syar Kebodohan itu Adalah Pangkal segala kejelekan Silakan lihat Semua bentuk kejelekan dan semua bentuk kezaliman Pangkalnya adalah karena kebodohan Karena ketidaktahuan Dengan hukum-hukum Allah Dan lebih penting daripada itu Karena tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Seorang yang tidak mengenal Allah Dia tidak takut kepada Allah Kurang kecintaannya kepada Allah Dia tidak mengharapkan Rahmat Allah Sebab ilmu itu Akan melahirkan Kecintaan yang kuat kepada Allah Rasa takut terhadapnya Demikian pula pengharapan Terhadap rahmatnya Ini diantara Faidah ilmu Maka Semakin kuat Dan semakin kokoh keilmuan Dalam diri seseorang Semakin kuatlah cintanya kepada Allah Rasa takutnya dan pengharapannya Dan itu semua adalah faktor Yang mendorong seseorang Untuk bertakwa kepada Allah Menjalankan perintahnya Dan menjauhi larangannya Banyak orang bertanya Banyak orang bingung Bagaimana caranya menguatkan keimanan Bagaimana caranya agar bisa lebih semangat dalam beribadah Bagaimana caranya agar senantiasa taat kepada Allah dan selamat dari perbuatan-perbuatan maksiat? Sesungguhnya jawabannya adalah dengan ilmu. Karena itu, orang yang berilmu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, dan tentang hukum-hukumnya, maka akan semakin kuat rasa cintanya kepada Allah, ketakutannya dan pengharapannya, semua itu akan memberikan motivasi kepadanya untuk semakin bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan dalam hadis yang mulia ini juga, Rasulullah SAW menjelaskan betapa para malaikat cinta Senang Dan ridha Kepada orang-orang yang menuntut ilmu Bahkan mereka mendoakan Memohonkan ampun Terhadap para penuntut ilmu Subhanallah Ini adalah sebuah Keutamaan yang sangat besar sekali Sungguh Merugilah kita Apabila Kita tidak berusaha Menempuh jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada kita menyampaikan kita kepada ilmu dalam keadaan kita sudah mengetahui bagaimana kecintaan Allah terhadap para penuntut ilmu sehingga para malaikatnya pun mencintai orang-orang yang menuntut ilmu dan memohonkan ampun baginya ini suatu keutamaan yang sangat besar tidak pantas bagi seorang Muslim yang sudah mengetahuinya untuk tidak berusaha dan mengerahkan segala potensinya di dalam menuntut ilmu agama. Demikian pula dalam hadis yang mulia ini dijelaskan bahawa para ulama, orang-orang yang berilmu adalah Pewaris para Nabi. Dan kita sudah memahami bersama. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Tidak ada lagi seorang Nabi yang diutus. Atau setelah beliau diutus ke muka bumi ini. Tidak ada lagi Nabi yang lain. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Selalu dibimbing. Oleh para Nabi dan Rasul. adapun Umat akhir zaman tidak ada nabi lagi setelah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan orang-orang yang bisa mewariskan para nabi dan rasul ini siapa mereka yaitu para ulama orang-orang yang berilmu mereka adalah orang-orang yang selalu menuntut ilmu Mengamalkannya Dan mengajarkannya Itulah para ulama Maka berbahagialah Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan anugerah Faihwanifiddin Wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Kesimpulannya Hadis yang mulia ini Menjelaskan kepada kita jalan untuk meraih kebahagiaan, jalan untuk meraih keselamatan, yaitu dengan ilmu. Oleh karenanya, barang siapa yang Allah berikan anugerah untuk dapat menghadiri majlis ilmu dan bersemangat di dalam menuntut ilmu, maka syukurlah sebab itu adalah kenikmatan yang besar dan itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang sebagaimana di dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mayyuridillahi bihi khairan Yufakihu Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkannya dengan agama Hadirnya seseorang di majlis ilmu Adalah sebuah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya dan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tentunya mesti kita syukuri dengan memuliakan dan mengagungkan kenikmatan tersebut. Oleh karena itu ketika seseorang hadir di majlis ilmu, hendaklah dia bersungguh-sungguh. Di dalam menuntut ilmu Mengikhlaskan niatnya Meluruskan Niatnya Di dalam menuntut ilmu Semata-mata Untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menyimak Ilmu yang disampaikan dari dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah Serta penjelasan para ulama Bentuk-bentuk kesyirikan dan kekufuran Artinya Beberapa bab yang sudah kita lewati sebelum ini Hakikatnya Adalah Pengantar dan pendahuluan untuk memahami pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan maka dimulai pada bab ini mulai dijelaskan tentang makna-makna tauhid yang mesti kita pahami dan diingatkan tentang macam-macam Bentuk kesyirikan Yang mesti kita waspadai Kita akan masuk pada Dalil yang ketiga Dan bab ini Padanya Beliau sebutkan empat Ayat Empat dalil Dan keempat dalil ini Adalah kaidah-kaidah mendasar Di dalam Tauhid yang pertama, berbicara tentang hakikat ibadah. Yang kedua, tentang bagaimana sikap seseorang terhadap kesyirikan dan kaum musyrikin. Dan yang ketiga, dalil yang ketiga di dalam bab ini, yang akan kita bahas Pada kesempatan kali ini Berbicara tentang Kewajiban seorang muslim Untuk memurnikan ketaatannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bahawasannya Hal itu merupakan Intisari Daripada Tauhid. Berkata Al-Mu'allif Al Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah taala, di dalam mta Kitab wa Tauhid, wakaulah taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, اتخذوا احبارهم وروحانهم ارباب من دون الله والمسيح بن مريم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ di dalam surat At-Taubah ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman mereka menjadikan Ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Al-Masih bin Maryam. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada sesembahan yang satu saja. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini telah dijelaskan makna dan kandungannya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah satu pelajaran penting bagi kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjelaskan Al-Qur'an untuk menyampaikan Al-Qur'an dan menjelaskannya sehingga dalam memahami Al-Qur'an dan menafsirkannya ada kaidah-kaidah di antaranya ditafsirkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak diberikan hak untuk berbicara tentang Al-Qur'an hanya dengan bermodalkan akal pikiran kita belaka apalagi hanya dengan bermodalkan sesuatu yang sifatnya mencocok-cocokan antara ayat dengan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Mencocok-cocokkan. Angka-angka tertentu. Tanggal-tanggal tertentu. Dengan nomor-nomor surat. Atau nomor-nomor ayat. Ini salah satu bentuk penafsiran yang batil. Mencocok-cocokkan. Angka-angka tertentu. Seperti tanggal kelahiran Atau tanggal kejadian Dengan Nomor-nomor surat Atau nomor-nomor ayat Atau jumlah-jumlah huruf Di dalam ayat Ini adalah Cara Yang tidak dibenarkan Ini adalah bentuk berbicara Tentang ayat Allah Tanpa didasari oleh ilmu Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengingatkan Wan takulu Allahi mala takalamun dan Allah mengharamkan atas kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Iya oleh kerana itu Sheikh Rahimahullah Taala Sheikh Soleh Fozan menyebutkan di dalam catatan kaki beliau fakadafasr hadhi al ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam لعدي بن حاتم عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ هذه الايه ما كان صلى الله عليه وسلم كتب له تفسر كان ايات هذه bagi adi bin hatim adi bin hatim adalah seorang sahabat yang dulunya beragama Kristen seorang nasrani. Fatkala beliau masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Faqala adi innahum lam ya'buduhum. Maka adi berkata sesungguhnya mereka yaitu orang-orang nasrani demikian pula orang-orang yahudi tidaklah menyembah Ulama' mereka dan ahli ibadah mereka. Padahal dalam ayat ini jelas. Dikatakan bahawasannya mereka menyembah. Para ulama' dan para pendeta mereka. Maka Adi bin Hatim, tatkala mendengarkan ayat ini, Beliau mengatakan, Ya Rasulullah, Sesungguhnya mereka, Tidak menyembah, para ulama dan ahli ibadah mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bala innahum harramu alaihim alhalala wa halalu alharam fattabu'uuhum fadzalika ibadatuhum iyahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahkan mereka itu mengharamkan atas pengikut mereka sesuatu yang halal dan menghalalkan bagi pengikut mereka sesuatu yang haram. Lalu para pengikut tersebut mengikuti mereka di dalam hal tersebut yaitu penghalalan pengharaman yang halal dan penghalalan yang, penghalalan yang haram maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam itulah bentuk peribadahan kepada mereka hadis sahih dikeluarkan oleh at-tirmizi dan yang lainnya baik kemudian syekh rahimahuh jadahullah taala berkata ittakhadhu mereka menjadikan eja'al al-yahud wal-nasara maksudnya yang menjadikan di sini siapa orang-orang yahudi dan nasrani jadi ayat yang mulia ini berbicara tentang salah satu bentuk kekufuran dan kesyirikan orang-orang yahudi dan nasrani orang-orang yahudi dan nasrani ini bentuk kekufuran mereka Bukan hanya satu Banyak Banyak hal Yang menyebabkan mereka kafir Di antaranya Di dalam ayat yang mulia ini Ahbarahum Ay ulama'ahum Yang maksud dengan ahbar Adalah ulama' mereka Dan disebutkan dalam Penafsiran sebagian ulama' Yaitu Ulama'nya orang-orang Yahudi Waruhbanahum, ruhban, ayubadahum, maksudnya ahli-ahli ibadah mereka. Dan ini adalah orang-orang Nasrani. Jadi ayat ini berbicara tentang orang Yahudi yang menjadikan ulama mereka, dan orang-orang Nasrani yang menjadikan ahli-ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Arbaban Apa makna arbaban? Ayy musyari'ina lahum yuhalliluna wa yuharrimun Yaitu Yang mensyariatkan bagi mereka Menghalalkan dan mengharamkan Ini artinya arbaban Dari sisi inilah Mereka beribadah kepada para ulama dan ahli ahli ibadah mereka yaitu menganggap mereka sebagai orang-orang yang boleh menghalalkan dan boleh mengharamkan sesuatu. La'anna tasyri'a min khasa'isir rabbi. Faman ata'a makhluqan fihi faqad ittakhadhahu rabban. Sebab pensyariatan itu Termasuk dari sifat-sifat yang khusus bagi Arab, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, barang siapa yang taat kepada makhluk di dalam pensyariatan yang dibuat oleh makhluk tersebut, maka dia telah menjadikan makhluk itu sebagai Rabnya. Sebagai tandingan bagi Allah subhanahu eh. wa ta'ala. Ia. wal masiih maryam ay wa ittakhadhu 'iisaa 'alaihis rabban bi lahu maksudnya mereka menjadikan nabi Isa 'alaihis salaam sebagai rob dengan peribadahan mereka kepada beliau subhanahu amma yusyrikun maha suci allah dari apa yang mereka persekutukan ayat tanazzahu allah ta'ala wa taqaddasa 'anil syurakaa wan nuzaraa maknanya adalah Allah membersihkan dirinya dan menyucikan dari segala bentuk sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pantas dipersekutukan dengan selainnya Inilah makna kosakata yang terdapat di dalam ayat ini. Baik. Pembahasan berikutnya qala al-ma'na al-ijmali lil-ayah. Makna ayat secara global. Yukhbiru Allah Subhanahu anil yahudi wan nasara. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan ini banyak ya di dalam Al-Quran Wasunnah pengabaran tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani banyak sekali kita dapatkan dari keseluruhan dalil dan ayat Al-Quran Wasunnah yang menjelaskan tentang perangai jelek. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, para ulama kemudian mengambil satu kesimpulan. Ini adalah pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya. Suatu kesimpulan di dalam prinsip agama kita yang mulia ini adalah: mukhalafatul musyrikin, wal kuffar min al Yahud. و النصارى وغيرهم. Bahasannya, min makasid syar'i di antara tujuan syariat adalah mukhalafatul musyrikin, menyelisihi kaum musyrikin. Ini perlu kita catat dan perlu kita camkan baik-baik di antara tujuan syariat adalah menyelisih kaum musyrikin menyelisih kaum musyrikin maka apapun yang menyerupai mereka dalam perkara yang merupakan kekhususan mereka ini juga kaidah bukan semua bentuk penyerupaan tetapi penyerupaan yang merupakan kekhususan mereka itu diharamkan dalam syariat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fa huwa barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka dan itu juga termasuk kategori wala kepada mereka loyal kepada mereka sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya Allah subhanahu wa taala berfirman wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum siapa saja di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka maka dia bagian dari mereka jadi subhanallah pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah penjelasan tentang tujuan besar disyariatkannya dan diturunkannya ajaran Islam yang mulia ini Iaitu Untuk menyelesihi kaum musyrikin Dan saya Menasihatkan untuk membaca sebuah buku Yang menjelaskan tentang hal ini lebih detail Berjudul Iqtida'u siratil mustaqim Mukhalafata ashabil jahim Karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah Taala, beliau menulis sebuah buku satu jilid tebal berbicara tentang hakikat dan tujuan besar syariat, yaitu menyelesahi ashabul jahim. Orang-orang yang menyekutukan Allah dan kafir kepadanya. Para penghuni neraka al-jahim. Ini buku yang sangat penting sekali untuk dipelajari. Baik. Maka, Syekh mengatakan. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan. Tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Annahumustan sahur rijala minal ulama wal ibad bahawasannya mereka meminta nasihat kepada tokoh-tokoh mereka dari kalangan ulama dan ahli-ahli ibadah fa'ata'uhum lalu mereka mentaati tokoh-tokoh mereka tersebut fitahlili ma haramullah Watahari ini ma'ahallahu di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Perhatikan di sini ada dua poin. Poin yang pertama mentaati para ulama dan ahli ibadah di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan poin yang kedua adalah orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan itu sendiri dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Artinya di sini ada apa? Orang yang mengajak kepada kesesatan dan orang yang menurutinya. Iya. Orang yang mengajak kepada kesesatan. Dan orang yang menurutinya. Ada dua pihak. Dan perbuatan mereka berbeda. Perbuatan mereka berbeda. Akan datang insyaAllah ta'ala. Perincian hukum terhadap keduanya. Kata syaikh. <tip> maka dengan itu. Mereka telah mendudukkan. Para tokoh tersebut. Pada. Kedudukan Rab. Jadi saya kenakan, Mereka telah mengangkat para tokoh itu sebagai Rab. Alladhi min khasaisihi At-tahlil wa tahrim. Yang mana, Di antara sifat-sifat khusus, Yang dimiliki oleh Rab, Adalah At-tahlil wa tahrim. Penghalalan dan pengharaman. Ini hak khusus bagi Allah. Hak khusus bagi Allah karena dialah satu-satunya rob Sehingga hanya dia yang boleh Menghalalkan sesuatu bagi manusia Dan mengharamkan Oleh kerana itu Hukum terhadap Orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan Dan mengharamkan apa yang Allah halalkan Para tokoh tersebut Berarti mereka telah mensejajarkan diri Mereka dengan Allah Mereka telah menyekutukan Allah ini keadaan para tokoh. Kema'abdan Nasrani Isa wazamu anhu bnu Allah. Sebagaimana orang-orang Nasrani beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam dan mereka menyangka atau meyakini bahawa asalnya beliau adalah anak Allah. Taala Allahu amma yusrikin. Mahatinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Fanabadzu kitaballahi allazi amarahum fihi bi ta'atihi wa ibadatihi wahdahu. Maka dengan itu berarti mereka telah melempar kitab Allah, membuang kitab Allah yang di situ Allah memerintahkan mereka untuk taat kepadanya yang satu saja dan beribadah kepadanya yang satu saja. Inilah keadaan mereka. Wahadu ikbarun minhu subhanah. Yatadhammanu inkah roma f'aluh. Dan ini adalah pengabaran dari Allah subhanahu subhanahuwataala mengandung yang mengandung pengingkaran terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi, ini adalah Al-Khabar Yufidu An-Nahya. Ayat ini mengandung khabar, berita, tentang keadaan Yahudi dan Nasrani. Tetapi mengandung pelarangan dan pengingkaran terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi, bukan sekadar khabar, tetapi larangan bagi kita untuk tidak mengikuti atau untuk mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut. وَلِذَلِكَ نَزَّهَ نَفْسَهُ أَمَّا يَتَضَمَّنَهُ هَذَا الْفِعْلُ مِنَ الشِّرْكِدِهِ Oleh karena itu, di akhir ayat, Allah menyucikan dirinya dari kandungan atau apa yang terkandung di dalam perbuatan tersebut dari bentuk kesyirikan kepadanya. Maka akhir ayat menguatkan kepada kita ini bukan sekadar pengabaran tetapi larangan yang keras dan pengingkaran dengan keras atas perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Inilah makna ayat secara global. Qala munasabatul ayah lil bab. Kemudian beliau berkata kecocokan Ayat ini dengan bab, yaitu bab tafsir Tauhid dan syahadat La Ilaha Ilallah. Anha dillat ala ann min tawhidi, an illallah, ah. ayat yang mulia ini menunjukkan bahawa Termasuk makna tauhid Dan syahadatu an ilaha ilallah adalah mengesahkan Allah di dalam ketaatan. Ketaatan dalam perkara apa? Fi tahlili ma ahalla wa tahrini ma harrama. Yaitu dalam menghalalkan apa yang telah Allah halalkan. Dan mengharamkan apa yang telah Allah haramkan. Inilah salah satu makna tauhid atau salah satu bentuk bagaimana seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu dia mengesahkan Allah di dalam ketaatan, yakni dia meyakini hanya Allah yang berhak menetapkan syariat bagi umat manusia. Dan dia taat kepada Allah Dalam penghalalan Apa yang telah Allah halalkan Dan pengharaman Apa yang telah Allah haramkan Yani apa yang telah Allah halalkan Dia pun menghalalkannya Dan apa yang telah Allah haramkan Dia pun mengharamkannya Maksudnya seperti itu Iya Apa yang Allah nyatakan itu sebagai sesuatu yang halal Dia pun meyakini itu halal dan apa yang Allah nyatakan, Itu sebagai sesuatu yang haram, Dia pun meyakini, Itu adalah haram. Ini termasuk, Bentuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Orang yang, Menghalalkan, Apa yang Allah haramkan, Atau sebaliknya, Mengharamkan apa yang Allah halalkan Berarti Dia telah Memposisikan dirinya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Orang yang mentaatinya Berarti dia telah menyekutukan Allah Dengan orang tersebut Makanya kata syekh Wa anna man manittakada syakhsan Mindunilah dan bahwasannya orang yang menjadikan seseorang selain Allah yuhalilumahallah <ma> yang menghalalkan apa yang ia halalkan iaitu yani dia halalkan sesuai dengan apa yang dihalalkan oleh orang tersebut wuyuhari mumaharam dan dia mengharamkan sesuai dengan apa yang dia haramkan fahwa musyrik maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebab dia telah menyamakan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala ya inilah kecocokan ayat ini dengan bab bahwa termasuk bentuk mentauhidkan Allah mengesakannya di dalam ketaatan Dan juga termasuk bentuk kesyirikan adalah menyekutukannya di dalam ketaatan. Seperti apa menyekutukan Allah dalam ketaatan? Yaitu ketika seorang menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kita mengikutinya. Atau sebaliknya, dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kita mengikutinya maka berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Baik. Ma yustafaduna min al-ayah pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Al-awwal pelajaran yang pertama. Anna min ma'na at-tauhid wa syahadati la ilaha illallah ta'atullah fi at-tahlil wa at-tahrim. Bahwasannya termasuk makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah mentaati Allah di dalam penghalalan dan pengharaman jadi termasuk kategori mentauhidkan Allah apabila seseorang taat kepada Allah tunduk kepadanya di dalam menghalalkan apa yang telah Allah halalkan dan mengharamkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan dan ini konsekuensi dari tauhidur rububiyah tatkala kita telah mengimani Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan Rizki kepada kita Dialah yang selalu Mencurahkan Berbagai macam kenikmatannya kepada kita Dialah yang maha Mendengarkan doa-doa kita Dan mampu Mengabulkannya Maka sudah sepatutnya Apa yang telah dia tetapkan untuk kita Yang dia Halalkan untuk kita kita pun menghalalkannya dan apa yang dia haramkan atas kita, kita pun mengharamkannya demikian pula konsekuensi keimanan terhadap asma wa sifat diantara nama Allah al-alimul hakim yang maha berilmu dan maha bijaksana maha hikmah kalau kita beriman Allah Dialah yang maha berilmu Dan segala ketetapannya Pasti mengandung hikmah Tentunya Kita pun akan Meyakini Apa yang telah Allah tetapkan atas kita Baik penghalalan Maupun pengharaman Itulah yang terbaik untuk kita Itulah yang terbaik untuk kita Iya Karena Allah yang maha berilmu. Dia berilmu tentang kita. Dan tentang kemaslahatan kita. Dan dia lebih tahu apa yang bisa memudaratkan kita. Dan kita meyakini segala apa yang telah ditetapkannya pasti mengandung hikmah. Mengandung Sesuatu yang terbaik bagi kita. Demikian pula ini adalah konsekuensi keimanan terhadap Tauhidul Uluhiyah. Kalau kita memahami, kita sudah mengimani, Allah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Kalau begitu, segala apa yang telah dia tetapkan, hendaklah kita taati. Jadi, Menghalalkan apa yang Allah halalkan Dan mengharamkan apa yang Allah haramkan Masuk di dalam Tiga bentuk Tauhid Baik Tauhidul Rububiyah Tauhidul Uluhiyah Dan Tauhid al-Asma' was sifat Inilah Di antara bentuk pengamalan Tauhid Bagaimana mengamalkan Tauhidul Rububiyah Bagaimana mengamalkan Tauhidul Uluhiyah Bagaimana mengamalkan tauhidul asma wa sifat? Di antaranya adalah mentaati Allah di dalam penghalalan dan pengharaman. Apa yang Allah halalkan kita halalkan dan apa yang Allah haramkan kita haramkan. Iya. Dan tidak akan sampai pada tingkatan ini kecuali orang yang benar-benar memahami tauhid Maka, seorang yang memiliki penilaian yang jelek misalkan, terhadap apa yang telah Allah tetapkan, maka dia adalah orang yang tauhidnya rusak. Yang tidak memahami hakikat tauhid. Seperti orang-orang yang tidak menerima sebagian hukum Allah. Dan mereka menganggap Apa yang telah Allah tetapkan tersebut Sudah tidak cocok lagi dengan masa ini Ia. Atau tidak cocok dengan Lingkungan tempat tinggal mereka Atau bangsa mereka Bahkan tidak jarang disertai dengan Pelecehan dan penghinaan Kata mereka Ini hukum Islam ini hukum yang telah Allah tetapkan hanya cocok di masa ontah. Atau hanya cocok untuk orang-orang Arab badui dan seterusnya. Maka ini adalah ucapan-ucapan kekufuran yang membatalkan tawhid. Demikian pula orang-orang yang memiliki pemahaman sekularisme. Yaitu memisahkan antara negara dengan agama. Kata mereka, Urusan negara, Atau bahkan urusan dunia secara keseluruhan, Itu, Tidak ada campur tangan syariat. Tidak perlu diatur oleh syariat. Terpisah dengan hukum agama. Ini sama dengan orang-orang yang menolak, apa yang telah Allah halalkan dan apa yang telah Allah haramkan. Maka ini bentuk kekufuran. Iya. Jadi mentaati Allah di dalam penghalalan dan pengharaman adalah pengamalan dari tauhid masuk ke dalam tiga macam tauhid. Baik rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah. Ini pelajaran yang pertama. Asal ni pelajaran yang kedua. Anman atau makhlukan. Fitahliil haram, wa tahrimil halal. Bahwasannya seseorang yang taat kepada makhluk di dalam penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal, fakadit takzahu syarikanil lah. Maka dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai sekutu bagi Allah. Ini hukum terhadap orang yang mentaati makhluk. Tatkala makhluk tersebut menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka berarti dia telah menyekutukan Allah dengan makhluk tersebut. Ini hukum bagi pengikutnya. Apatah lagi orang yang melakukannya, yaitu yang melakukan penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan. Akan tetapi di sini ada perincian sebagaimana dijelaskan para ulama Orang yang taat kepada para ulama, kepada para pembesar, kepada pemimpin negara atau pemimpin agama, ustadznya kah, dai nya, ulamaknya atau pemimpin ormasnya, ahli-ahli ibadahnya, maka orang yang taat kepada mereka di dalam menghalalkan. Apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu ada dua kategori. Ada dua kategori. Yang pertama adalah, mereka mengetahui bahwa yang mereka taati ini telah merubah agama Allah. Telah merubah agama Allah. Lalu mereka tetap mentaati para tokoh tersebut. Dan mengikuti keyakinan mereka. Yang ini bukan sekadar mentaati mengikuti perbuatannya. Tetapi juga meyakini. Bahawa penghalalan yang mereka lakukan. Terhadap apa yang Allah haramkan. Atau sebaliknya pengharaman. Yang mereka lakukan terhadap apa yang Allah halalkan. Adalah. Sesuatu yang benar. Sebagai contoh. Sebagai contoh. tatkala Ulama mereka. Atau pemimpin mereka. Menghalalkan. Khamar misalkan. Ia. Dan mereka sudah tahu. Khamar ini hukumnya haram. Tetapi, Demi mengikuti pemimpinnya, Demi taat kepada tokohnya, Dainya, ulamaknya, Maka mereka menghalalkan khamar. Mereka menghalalkan khamar. Ia. Ini hukumnya apa? Hukumnya kufur. Kufur akbar. Syirik besar. Menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Iya. Yeah. Atau mereka menghalalkan zina. Para pemimpinnya na'udzubillah. Menghalalkan zina. Contohnya apa? Menghalalkan nikah mut'ah. Atau menghalalkan nikah. Dengan mahram naudzubillah. dan dia sudah tahu bahawasannya itu hukumnya haram namun demi mengikuti pemimpinnya demi mencari keridaan tokohnya maka dia pun ikut menghalalkan yakni meyakini bahawasannya itu halal padahal itu adalah sesuatu yang haram maka ini kufur Ya. ini adalah kufur akbar tetkala dia meyakini sesuatu yang telah Allah halalkan itu yang telah Allah haramkan itu menjadi halal, atau sebaliknya yang Allah halalkan menjadi haram seperti pernikahan pernikahan yang sah Allah menghalalkan kemudian mereka mengharamkan maka siapa yang mengharamkannya berarti dia telah kafir kepada Allah dan siapa yang mentaatinya ikut-ikutan mengharamkannya dia juga kafir kepada Allah sama antara pelaku dan orang yang mengikutinya ini bentuk yang pertama adapun bentuk yang kedua seorang yang taat kepada pemimpinnya kokoh agamanya Ahli ibadahnya Di dalam melakukan Sesuatu yang haram Atau menghalalkan Sesuatu yang haram dan mengharamkan Sesuatu yang halal Tetapi Dia masih yakin Dia masih memiliki keyakinan Bahawa apa yang mereka lakukan atau yang dia ikut dia dia ikuti tersebut adalah tetap yang halal tetap halal dan yang haram tetap haram iya contohnya dia minum khamar Kenapa? Karena aturan di negaranya Khamar itu boleh Khamar itu halal Iya Dihalalkan Oleh pemimpin negerinya Maka dia pun minum khamar Namun dalam keyakinannya Khamar ini masih haram Karena dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan Bagaimana hukum seorang seperti ini? Maka dia tidak dikafirkan. Ini termasuk taat kepada makhluk di dalam maksiat. Apabila diperintahkan oleh gurunya, dia diperintahkan oleh tokohnya untuk melakukan sesuatu yang haram. Dia pun menuruti perintah tersebut. Dan keyakinannya tetap bahwa itu adalah haram maka orang seperti ini tidaklah dikafirkan tidaklah dikafirkan tetapi dia telah melakukan maksiat dan termasuk kategori dosa besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khalik tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk Orang yang taat kepada orang tuanya Maka Kalau dia taat kepada orang tuanya Di dalam penghalalan Apa yang Allah haramkan Atau sebaliknya pengharaman apa yang Allah halalkan Berarti dia telah menyekutukan Allah Kalau dia Mengikuti Keyakinan tersebut Tetapi kalau dia mengikutinya Dalam keadaan dia masih yakin Sebetulnya itu salah Dan yang halal tetap halal Yang haram tetap haram Namun Karena cintanya kepada orang tuanya Tetap saja dia melakukannya Maka itu termasuk kategori dosa besar Iya Jadi tidak dikafirkan. Ini Perincian yang disebutkan Para ulama jadi yang dimaksud kesyirikan di sini Atau yang sampai pada derajat syirik besar Apabila seseorang Meyakini Kehalalan apa yang Allah haramkan Atau keharaman apa yang Allah halalkan Padahal dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala Menghalalkan Hal tersebut atau mengharamkannya Iya Berarti dia telah Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dan perlu dicatat Ini adalah satu poin Pengkafiran terhadap Orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Yaitu hukum yang bertentangan Dengan hukum Allah Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak dikafirkan, tidak dikafirkan sampai mereka meyakini bahwa hukum Allah tersebut halal. Dipahami ya? Harus diperhatikan dengan baik ini, poin yang sangat penting sekali. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Tidaklah mereka dihukumi kafir murtad keluar dari Islam sampai mereka berkeyakinan selain hukum Allah tersebut yang haram sudah menjadi halal sudah menjadi halal. Iya. Adapun sekadar mereka berhukum dan mereka tahu hukumnya itu haram dan mereka tidak menghalalkannya hanya saja hawa nafsu mereka yang mendorong mereka untuk melakukannya. Maka ini tidak dikafirkan. Saya berikan contoh. Sebuah pemerintahan. Dengan alasan. Negara butuh pajak. Negara butuh menyediakan. Lapangan pekerjaan untuk rakyatnya. Maka akhirnya ditetapkan. Atau diterbitkan surat izin untuk perusahaan-perusahaan hamar. Naudzubillah. Ini adalah kehancuran bagi satu negeri. Iya. Alasannya seperti itu. Dalam keadaan mereka yakin hamar itu haram. Cuman alasannya apa? Demi mendapatkan pajak dan menciptakan lapangan kerja. Dan ini adalah Talbis, iblis, penipuan syaitan. Iya. dihias hiasi Dengan ketakutan terhadap kefakiran. Maka yang seperti ini. Apakah dikafirkan? Tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Kecuali kalau mereka mengatakan. Di negeri kita. Walaupun dalam Al-Quran Khamar itu diharamkan. Tetapi di negeri kita halal. Hukumnya halal. Walaupun pada kenyataannya khamar di negeri kita tidak boleh diedarkan. Kenapa? Merusak kesehatan. Alasannya cuma itu. Iya. Tetapi secara hukum sebetulnya halal boleh. Walaupun mereka melarang dengan alasan merusak kesehatan, tetap saja mereka kafir. Walaupun mereka tidak minum khamar dan melarang khamar beredar. Namun mereka yakin khamar itu halal, padahal mereka tahu Allah telah mengharamkannya, maka mereka kafir jelas ya perbedaannya iya ini adalah salah satu sisi yang menyebabkan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir murtad keluar dari Islam yaitu dia menghalalkan dengan keyakinannya makanya di sini para ulama memberikan uh, suatu istilah bahwasannya Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Itu adalah kufur amali. Kekafiran di dalam amalan. Yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Adapun kalau dia meyakini. Bahawa apa yang Allah haramkan itu sudah menjadi halal. Atau sebaliknya apa yang Allah halalkan sudah menjadi haram. Berarti itu adalah kufur itiqadih. Kufur dalam keyakinan inilah kufur akbar yang menyebabkan pelakunya dari Islam. Tetapi bukan bermakna semua kekufuran dalam amalan itu tidak mengeluarkan dari Islam. Bukan bermakna demikian. Iya. Inilah apa namanya? Penjelasan untuk membantah syubhat orang-orang yang berpemikiran khawarij. Mereka mengatakan ahlu Sunnah itu Ahlu sunnah sekarang khususnya itu berpaham murjiah. Kenapa? Karena tidak mengkafirkan amalan. Kan begitu ya? Murjiah, amalan tidak mempengaruhi keimanan. Dia melakukan kekufuran sekalipun tidak berpengaruh terhadap keimanannya. Nah di sini, para ulama membagi kekufuran di sini, kufur amali, kufur asgar. Dan kufur, kufur itikadi, kufur akbar Sehingga mereka mengatakan Ulama Ahlus Sunnah Dan para pengikutnya adalah Murjiah Salafi maz'um kata mereka Salafi irja, salafi murjiah Iya Padahal Tidak seperti itu Ahlus Sunnah meyakini Amalan pun Dapat menyebabkan Seseorang kafir kepada Allah Makanya kita bahas di dalam banyak kitab-kitab akidah para ulama kita. Contohnya orang yang mencaci Allah dan Rasulnya. Ini amalan. Kita tidak tahu apa isi hatinya. Tetapi kita kafirkan dia. Iya. Barang siapa yang mencaci, mencelah, mencerca, menghina Allah dan Rasulnya. Ayat-ayatnya, syariatnya, maka dia kafir. Murtad kalau dari Islam. Walaupun kita tidak tahu isi hatinya dia sungguh-sungguh atau cuman main-main kita enggak tahu tapi tetap kita katakan dia kafir murtad keluar Islam iya karena memang amalannya adalah kufur akbar adapun di sini amalannya bukan kufur akbar iya tetapi memang amalannya kufur asgar dia akan sampai pada kufur akbar ketika dia meyakini jadi sekedar dia minum khamar misalkan Sekadar dia minum khamar. Atau na'udzubillah dia berzina, Maka dia tidak dikafirkan. Dia tidak dikafirkan. Iya. Sampai dia meyakini. Bahawa khamar itu halal. Atau zina itu halal. Padahal dia sudah tahu. Keduanya. Kedua dosa tersebut diharamkan. Di dalam Al-Quran Wasunnah, Tetapi dia merubah keyakinannya menjadi halal. Barulah dia dikafirkan. Iya. Barulah dia dikafirkan. Ini adalah jadi ini adalah salah satu poin kapan seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu dikatakan kafir. Murtad keluar dari Islam. Poin yang lain, jadi ada tiga Yang lainnya adalah ketika dia menyamakan antara Hukum selain hukum Allah. Dengan hukum Allah. Dia samakan. Dia yakini bahawa kedudukannya sama. Sama-sama bagus. Sama-sama cocok. Untuk diterapkan di negerinya. Atau pada bangsanya. Dan yang ketiga. Adalah dia meyakini. Dan ini lebih parah. Bahawa selain hukum Allah itu lebih baik. Daripada. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa man min Allah, wa man min Dan siapakah yang lebih baik hukumnya Daripada hukum Allah Bagi orang-orang yang yakin Jadi ini tiga keadaan Seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah Dikafirkan Kalau dia melakukan satu dari tiga keadaan Yang pertama dia menghalalkan apa yang Allah haramkan Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan Ini yang kita bahas Yang kedua Dia menyamakan Hukum Allah dengan selain hukum Allah Dan yang ketiga Dia menganggap selain hukum Allah Lebih baik Daripada hukum Allah tersebut Jadi dia menganggap yang haram itu lebih baik Daripada yang halal Ini lebih parah Adapun sekedar Seseorang berhukum dengan selain hukum Allah tanpa dia memiliki satu dari tiga keyakinan ini dia tidak dikafirkan ini dipahami dari penafsiran para sahabat dan inilah pentingnya meneladani para sahabat di dalam memahami Al-Qur'an ketika para sahabat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala "wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika kafirun" dan barang siapa yang Berhukum atau tidak berhukum Barang siapa yang tidak berhukum Dengan apa yang Allah turunkan Maka Mereka itu adalah orang-orang yang kafir Para sahabat menafsirkan Kekufuran yang dimaksudkan di sini adalah Kufur asgar Bukan kekufuran Yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam Namun Dapat dihukumi keluar dari Islam Kalau dia melakukan Satu dari tiga perkara tersebut Baik jadi ini subhanallah, di dalam penjelasan para ulama di sini, terkandung bantahan terhadap syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang yang berpemikiran khawarij khususnya di masa kita ini. Dan ini banyak ya, kita dapatkan di apa namanya situs-situs internet mereka atau di tulisan-tulisan mereka di hari-hari ini. Baik, ini pelajaran yang kedua. Asthalif pelajaran yang ketiga berkata al-Sheikh rahimahullah ta'ala wa hafizah <Sessizuk> ar-rabdu ala al-nasarah fi-tiqadihim fil-masihi alaihi salam wabayanu annahu abdullah bantahan terhadap orang-orang nasrani pada keyakinan mereka terhadap Nabi Isa alaihi salam dan penjelasan bahwasannya beliau adalah hamba Allah. Inilah diantara kandungan penting yang terdapat di dalam ayat ini. Bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang telah menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan mereka. Wama umiru illa liyabdu ilaha wa Padahal tidaklah mereka diperintahkan Kecuali beribadah Kepada sesembahan yang satu Maka Keyakinan Nasrani Adalah keyakinan yang batil Adalah keyakinan yang batil Oleh kerana itu Allah telah menegaskan Lekad kafran ladhina qalu Inna allaha huwal masyihu Ibn Maryam Sungguh telah kafir Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa Putra Maryam. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kafar alladhina qalu inna allaha thalih susalasa. Sungguh telah kafir. Orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah satu di antara yang tiga. Jadi banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Kekafiran Orang-orang Nasrani Oleh kerana itu Wajib bagi kita Juga meyakini kekafiran mereka Sehingga kalau ada seorang muslim Yang tidak meyakini Kekafiran mereka ini sama Berarti dia telah mengharamkan Atau telah menghalalkan Apa yang Allah haramkan Masuk di dalam kategori Kekafiran di sini. Iya dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bahkan pengharaman terbesar. Yaitu pengharaman terhadap syirik. Sehingga kalau dia mengatakan orang Nasrani tidak kafir. Berarti dia menghalalkan kesyirikan mereka. Maka dia kafir seperti mereka. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya sama sekali. Walaupun dia sholat. Walaupun dia puasa. Walaupun dia zakat. Dan ini sepakati para ulama. Man lam Aw fi Aw Berang siapa Yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir Atau orang-orang musyrik Atau bahkan sekedar ragu Dengan kekafiran mereka Sekedar ragu Atau malah Membenarkan Ajaran mereka Maka dia kafir dia kafir seperti mereka berdasarkan kesepakatan ulama. Walaupun dia tidak pernah beribadah seperti ibadah mereka. Namun dia meyakini mereka tidak kafir, maka dia kafir seperti mereka. Dan ini kaidah Di dalam tauhid yang sangat penting. Tidak mengkafirkan orang-orang kafir, menyebabkan kekafiran. Tidak mengkafirkan kaum musyrikin, maka dia musyrik seperti mereka. Jadi benar-benar, seseorang itu harus berlepas diri. Dari kesyirikan dan kekufuran Sebagaimana telah kita jelaskan Pada pertemuan yang sebelumnya Baik Pelajaran yang keempat Tanzihullah anishyirq Di dalam ayat ini Terkandung penyucian terhadap Allah dari kesyirikan Yaitu Pada bagian akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Subhanahu Amma yushrikun Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan Dan ini bermakna bahwa orang yang menyekutukan Allah Mereka telah menghinakan Allah Mereka telah meyakini Allah Sebagai sesuatu yang tidak suci Inilah Sesuatu yang memahamkan kita Bahawa menyekutukan Allah itu benar-benar dosa besar Kenapa? Ketika seorang menyekutukan Allah Berarti dia tidak meyakini kesucian Allah Kalau begitu Kalau dia tidak meyakini Allah itu mahasuci Berarti sebaliknya Dia meyakini Allah itu kotor Na'udzubillah Jadi itulah Sisi kenapa Kesyirikan itu Sangat Allah benci Walaupun Umumnya perbuatan syirik itu Tidak merugikan orang lain ia. Tidak merugikan orang lain Tidak ada bentuk kezaliman kepada orang lain Namun kenyataannya Menyekutukan Allah Adalah dosa terbesar Melebihi Pembunuhan Pembunuhan adalah Sebesar-besar kezaliman terhadap hamba Allah Melebihi Mencuri harta manusia Atau mengambil harta manusia Dengan zalim Yang di masa kita ini ada sebagian orang yang dihukum dengan hukuman yang berat. Iya. Melebihi, mencaci dan menghina seseorang. Ini jelas-jelas. Merugikan orang lain. Dan semua orang sepakat. Bahawa itu adalah perbuatan dosa. Bahkan orang-orang kafir sekalipun. Mereka tahu dan mereka sepakat. Membunuh orang. Mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Menghina orang. Semuanya adalah tercelah Itu merugikan orang Namun kenyataannya Semua bentuk dosa tersebut Tidak melebihi dosa syirik Tidak melebihi dosa syirik Sebab Kesyirikan itu adalah penghinaan terhadap Allah Pelecehan terhadap Allah Ini Sisi yang menjelaskan kepada kita Kenapa kesyirikan itu Lebih dimurkai oleh Allah Ia. Lebih dimurkai oleh Allah Walaupun tidak mengandung kezaliman terhadap hamba-hamba Allah, namun di dalamnya terkandung pelecehan, penghinaan dan perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan "Wa ma qadarullah haqq qadrih" dan kaum musyrikin tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Walaupun mereka menyembah Allah tetapi ketika mereka menyekutukan Allah, hakikatnya mereka telah menghinakan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka berniat untuk mengagungkan Allah. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini sebetulnya banyak sekali. Di antaranya adalah bahaya perbuatan bid'ah. bahaya mengada-ada di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan Allah telah mengingatkan Am shar'aulahum min al-dini ma'alim ya'dam bihi Allah Am lahum shuraka shar'aulahum min al-dini ma'alim ya'dam bihi Allah Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka agama atau ibadah yang tidak Allah izinkan? Semua bentuk bid'ah Semua bentuk bid'ah Adalah bentuk Penasyariatan Yang tidak Allah izinkan Ini bahaya sekali Dapat mengantarkan kepada Kesyirikan dan kekufuran Iya Demikian pula ayat yang mulia ini Pelajaran lain yang bisa kita petik Adalah bahaya mencari keridoan manusia Bahaya mencari keridoan manusia atau takut dengan celahan manusia Di dalam menegakkan yang hak Takut dengan celahan manusia Di dalam beribadah kepada Allah Dan mencari keredhaan manusia Walaupun dengan membuat Allah murka. Karena Takut dengan pemimpinnya Atau ingin cari keredhaan Atau istilah kita cari muka Terhadap pemimpinnya Atau tokohnya Atau gurunya maka dia rela mengikuti yang salah yang dilakukan oleh tokohnya. Ya, takut ditahdir, takut diboykot oleh teman-temannya, oleh gurunya, oleh kelompok pengajiannya, walaupun salah mereka, dia lihat apa yang mereka lakukan, dia ikut-ikutan. Ini bahaya. Ini bahaya sekali. Ini adalah sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seorang itu kalau dia melihat kebenaran, maka dia tidak takut celahan orang yang mencelah. Dia tidak takut diboikot, Dia tidak takut dijauhi. Dan dia tidak mencari keredoan manusia dengan membuat Allah murka. Dan banyak sekali sebetulnya pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Namun waktu kita membatasi. Maka inilah yang bisa kita jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Baik. Ada pertanyaan? Ustaz bagaimana hukumnya jika seseorang terpaksa mengambil kredit dari bank Untuk membeli kendaraan yang diperlukan untuk menjalankan usahanya Apakah ia terjatuh ke dalam hal penghalalan apa yang diharamkan Allah Dan pengharaman apa yang dihalalkan Allah Mohon penjelasannya Sebelum saya jelaskan Perlu saya ingatkan dahulu Ini kalimat terpaksa Ya, Ini di dalam kasus ini Ini bukan keterpaksaan Keterpaksaan itu Dalam kondisi yang sangat darurat Misalkan Kita punya keluarga Mau berobat Kalau gak diobati dia akan mati Itu namanya darurat Ya Tapi kalau gak diobati dia Masih bisa bertahan itu juga bukan darurat Ini kalau gak diobati dia akan mati Sehingga terpaksa kita apa namanya meminjam dari sumber yang melakukan transaksi riba misalkan ya nggak ada kita nggak dapatkan sumber yang halal ini orang sudah mau mati ya ini namanya darurat kondisi terpaksa seperti halnya kita apa namanya mau mati kelaparan tidak ada makanan lain kecuali makanan yang haram ya babi misalkan atau makanan riba. Itu namanya kondisi terpaksa. Adapun untuk menjalankan usaha ini. Bukan sesuatu yang terpaksa. Kita hendaklah berusaha menempuh jalan yang halal. InsyaAllah Allah akan berikan jalan keluar. Mentarka syaihan lillah. Awadahu awadahu allahu khairan minhu. Berang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Baik. Jadi ini bukan karena terpaksa, hanya hanya kurang kesabaran. Ya. Di dalam menjalankan usaha yang kecil-kecilan dahulu, mau pingin yang cepat besar, akhirnya menempuh jalan pintas. Baik. Adapun orang yang melakukannya itu tergantung perincian yang kita sebutkan tadi. Ada dua perincian. Pertama, kalau dia sudah tahu itu haram, kemudian dia yakini halal, maka dia kafir. Tapi kalau dia masih meyakini itu tetap haram, dia yakini itu tetap haram, maka dia berarti telah melakukan dosa, dan ini termasuk dosa besar, namun dia tidak dikafirkan, dia tidak melakukan syirik. Baik. Jika ada family ikhwan dari suami nginap di rumah anak, Apakah dalam rumah kita bertemu diwajibkan pakai jilbab dan kos kaki? Iya wajib kalau bukan mahram. Kalau mahram seperti bapak mertua tidak apa-apa. Sama dengan mahram yang lain. Ia ini wajib. Dan Nabi saw pernah ditanya bagaimana pendapatmu dengan alhamu? Alhamu itu saudara ipar atau termasuk juga paman dari suami. Ia maka Nabi saw mengatakan alhamu almaut. Saudara ipar itu maut kematian, artinya seorang yang apa namanya uh, bergaul bebas dengan saudara ipar tanpa batas seperti dengan mahramnya, maka ini bahayanya seperti bahaya kematian. Iya. Yeah. Bagaimana hukumnya bisnis MLM yang sudah ada fatwa mu'i? Saya belum tahu fatwa mu'i. Tetapi sudah sebelumnya sudah lama difatwakan oleh Al Jazeera Da'imah Lil Buhosir Ilmiyah Al Ifta, yaitu lembaga fatwa ulama-ulama besar di Saudi Arabia, hukumnya haram, hukumnya haram di dalamnya ter, ter apa namanya terdapat uh, bentuk riba dan kedoliman, bentuk riba dan kedoliman terhadap harta manusia, iya, bisa dilihat pada fatwa Al Jazeera Imam. Termasuk yang mereka bilang MLM syariah, sama. Selama yang saya ketahui, semua bentuk MLM syariah yang ada saat ini, tidak ada yang selamat dari riba dan kezaliman terhadap harta manusia. Bagaimana hukumnya uang pensiun dari bank umum? Apakah boleh kita pakai? Maksudnya, kalau maksudnya di sini dia kerja di bank, Kemudian mendapatkan uang pensiun, maka ini termasuk harta yang haram. Termasuk harta yang haram apabila bank tersebut memiliki transaksi-transaksi riba. Sebagaimana gajinya ketika dia bekerja itu juga hukumnya haram dan haram hukumnya bekerja di situ. Rasulullah SAW telah mengiatkan, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan riba, wamukilah, wakati bahwashehidai, wakalahum sawa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan. Penulisnya, ini pegawai banknya, jelas ya. Penulisnya dan dua orang saksinya, beliau berkata mereka itu semua sama. Jadi sama hukumnya. Naudzubillah, ini hukumnya haram. Tapi kalau maksudnya dia kerja di tempat yang halal kemudian uang pensiunnya di apa namanya? Ditransfer melalui bank ini tidak apa-apa. Supaya dia tidak mengambil bunganya. <tuh> di hari Jumat disunahkan diantaranya memotong kuku. Bagi perempuan apakah sama melakukan sunnahnya seperti mandi Potong kuku dan sampai kapan batas waktunya Apakah setelah azan zuhur Masih mendapatkan pahalanya Begitu juga membaca surat Al-Kahfi Setelah ba'da zuhur apakah sudah dapat sunnahnya Saya tidak tahu dalil khusus Memotong kuku pada hari Jumat Baik laki-laki maupun perempuan Memotong kuku disunnahkan tetapi apakah ada dalil khusus pada hari Jumat? Wallahu'alam saya belum tahu. Adapun untuk mandi dan bersuci sebagaimana orang yang mandi ketika janabah untuk solat Jumat, maka yang nampak dari hadis-hadis ini khusus bagi laki-laki yang akan melakukan solat Jumat tersebut. Iya. Wallahu alam adapun membaca surat al-kahfi ini berlaku sejak malam Jumat sampai berakhir hari Jumat iya sampai berakhir hari Jumat tersebut sebagaimana hadis-hadis yang menyebutkan tentangnya Nyam Iya sebelum ngerti Di keluarga besar anak, baru anak yang memakai jilbab panjang. Di keluarga setiap bulan mengadakan arisan keluarga dan selalu membaca yasin. Apakah anak harus berhenti main arisan keluarga? Kalau <tuh> mengikuti arisannya saja, tidak apa-apa tanpa mengikuti kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalamnya. Seperti yasinan ataupun kemungkaran yang lainnya. Ia. Kalau tidak memungkinkan Untuk menghindari Kemungkaran tersebut Kecuali harus berhenti Maka dengan terpaksa harus berhenti Dan masih ada pintu-pintu yang lain Untuk menyambung Hubungan kekerabatan dengan keluarga Bagaimana penekanan hukum sholat berjama'ah untuk akhwat? Hukum sholat berjama'ah untuk akhwat Untuk muslimah untuk wanita itu tidak wajib, itu tidak wajib sebagaimana bagi laki-laki. Ia, namun tidak mengapa dan satu kebaikan kalau wanita melakukan solat berjamaah, melakukan solat berjamaah, sebagaimana Ummul Muminin Aisyah radhiyallahu anha demikian pula Ummu Salama radhiyallahu anha. Mengimami para wanita di rumah Mengimami solat berjamaah para wanita di rumah Iya Ini sesuatu yang baik Demikian pula kalau wanita mau solat berjamaah di masjid itu boleh Namun yang lebih afdal dia solat di rumah Dan lebih afdal dia solat di rumah dengan berjamaah Dibanding dia solat di rumah secara sendiri-sendiri Dan dia akan mendapatkan keutamaan Keutamaan solat berjamaah yaitu 27 rakaat kalau dia mengerjakan berjamaah di rumah iya afwan 27 derajat bagaimana kalau ketaatan kepada ulama atau pemimpin mereka tersebut menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal karena keawaman orang tersebut tidak paham tentang halal dan haram jadi mengikuti saja Apakah orang tersebut juga terkena hukum musyrik atau dosa besar? <tuh> Jawabannya tidak terkena. Yang terkena di sini kalau dia sudah tahu itu hukumnya haram. Kemudian ketika pemimpinnya menghalalkan dia ikut menghalalkan. Inilah yang dikafirkan. Iya, inilah yang dikafirkan dan dosa besar kalau dia tidak ikut mengharamkan. Adapun apakah dia berdosa atau tidak? Jadi pertama dia tidak dikafirkan. Tetapi apakah dia berdosa atau tidak? Maka tergantung keadaannya. Ada dua kondisi. Orang yang awam yang ikut-ikutan itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, memungkinkan baginya untuk belajar Memungkinkan baginya untuk mengenal kebenaran, tetapi dia tidak berusaha. Dia hanya mau ikut-ikutan saja. Maka dalam hal ini dia berdosa. Dalam hal ini dia berdosa, walaupun dia tidak dikafirkan. Iya, dia berdosa. Adapun kondisi yang kedua memang sama sekali tidak memungkinkan baginya untuk belajar. Apakah karena tidak ada orang alim di situ? sementara dia sendiri mau belajar dan sudah berusaha namun belum sampai kepada kebenaran. Iya. Maka orang seperti ini tidaklah berdosa. Yang berdosa siapa? Yang dia ikuti. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man afta bighairi ilmin fa innama ismuhu 'ala man afta." Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu maka dosanya Atas orang yang berfatwa tersebut. Iya. Adapun pengikutnya. Kalau dia memang orang yang tidak mampu untuk mengetahui kebenaran sendiri. Dan dia ikut-ikutan. Maka dia tidak disalahkan dalam hal ini. Dia termasuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuakhidna inna siina au akhto'na. Wahai Rabb kami. Janganlah engkau mengazab kami apabila kami lupa atau kami tersalah. Iya. Ini apa namanya? kategori orang ini dalam keadaan dia mau belajar, berusaha, namun dia belum mampu mendapatkan kebaikan tersebut atau kebenaran, tidak sampai pada kebenaran lalu dia tersalah, maka tidak ada dosa atasnya insyaallah taala, namun dosa atas orang yang berfatwa baginya tanpa didasari oleh ilmu. Walhamdulillah, ini yang bisa kita sampaikan semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberikan manfaat ilmu yang sudah kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa wasallam. Wa akhir da'wana